أرخرنا تقالوا في مابلنا مشهوراسسييا يا ما تدما يصد فولك الخاصون أاش لا إها إ الله وح لا شرك له أاشنا محمد بد ونبي ورس وصفبيه من خلقه وخليله اما بعد فإني أستقر كلامي كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد مسم نشم زدني في دوانيو počeli sa hadisom teşهد حديث عبد الله بن مسودة i govoriliśmy nešto znači o stali smo, negdje na polovini, pačemo nastaviti, inša rahu te'ala, da našim druženi. Hadis iglasio od Abdullah ibn Mesud radiyallahu te'ala anhu, kale, Alla min rasulullahi, sallallahu sredbih, tešahud, ke feje bejne kefeje, kema yu'allimuni surata min al-Qur'an, at-tahiyyatu lillahi, wassalawatiru ab-tahibat, i tako do kraja, znači, ovog hadisa, a kaže u predaji, koju bilo žima muslim, Pa ako tako uradite, vi ste donijeli selam na svakog dobrog Allahovog roba na zemlji i na nebesima i ujedoji se predaj kaže potom nekad ovi čime želi. Tako je bio hadis, znači pa smo govorili o jednom dijelu ovoga hadisa. Pa smo došli do riječi gdje se kaže u ala ibadillahi savihin i na sve dobre Allahove robove. Deka je selam na sve dobre Allahove Rabove. Pa se kaže u predaj kod muslima, ko kaže tako, on je donio selam na svakog dobrovog Allahog, rabova na nebesima i na zemlji. Oni su govorili, eselamu ala Allah, tako su govorili dok nije došlo šta? Ettehijatulillah, to smo spominjali. Govorili su, eselamu ala Allah, eselamu ala fulana. Govorili bi to dok nije došla ovo, znači propizija se kaže ettehijatulillahu wassalamatu wa, wa taibad ili do kraja, do kraja hadisa. Poslanike, sallallahu alaihoseleme, u noći Isra, kada mu je propisala, znači namaz, a, dobio ili dobio je ovu dovu, gdje dovi na poslanika, potom je jedan dio dao svojoj braći poslanicima, potom jedan dio svome ummetu, potom jedan dio melecima, Potom jedan dio dobrim ljudima, dobrim robojima od džina. Znači, ovom do ovom. Gdje su ovdje spomenuti džini i meleki po hadisu? Ko zna? Znači hm? vam poroviti hadis. Nema u hadisima ni džina ni meleka, ali tako? Ali ima Es-salamu alejna wa ala ibadillahi s-salihin. Neka je selam nalazi na sve dobre Allahove robove. Jesu meleki dobre Allahove robove? Ako nisu onda ih nema. Jesu li poslanici? Ako nisu, onda ih nema. Jesu li džini isto tako? Svakako, i džini imaju, znači, mu'mini koji spokorni Allahov. Pa kad kažeš dobri Allahov i robovi, znači obuhvatio si sve, sve se znači, obuhvatio od dobrih Allahov i robova, što se može, jeli, obuhvatiti. Kaže Izudin, u svojom djelom Makasidus Salah, prvo je počeo sa pohvalom Allaha Tebara Keo Teala. Ettehijatulillah. Pozdravi Allahu, tako. Govorili smo što znači ettehijat. To smo u zadnjem momentu, u, zadnjem, u prvom pridavniju su, znači govorili što znači razilaženje oko značenja kod islamskih učinjaka. Potom je donio salavatna poslanika s.a.w. jer prvo ono što treba da se zahvali Allahu, potom da donioš salavatna poslanika s.a.w. Potom je dovio dobrim Allahovim robovim. I to su braći riječi Nuh a.s. kada je rekao Rabbih firli, voli valideje, voli mendehale, bejti je mu'minen, voli mu'minine on mu'minat. Jer u ljudi, suri Nuh, pri kraju te sure, kaže Nuh a.s. šta? Rabbih firli, voli valideje. Pa čime je počeo? U porednete osad sa hadisa o kome govorimo. Gospodar moj, oprosti meni, roditelima mojima. Čime je počeo? Gospodar, sa rububijetom. Prvo, pohvala Allaha. Tamo je rekao, atdehijatu lillah. Pozdravi kako mi prebodimo. Je Allah? Ovdje kaže Rabbi, gospodaru moju, priznaje mu šta? Rububijet. Razumijete? Prvo je počeo pohvalom Allah, dok kažeš Rabbi, gotovo ti ispohvalio Allah, znači priznao si da za svoga šta? Rabba. Rabbi, pa onda sebe. Prvo Allah, pa onda sebe, kao poslanika ihfir li meni. Pa onda počinje, pogledajte kako reda ljude. U olivali deije, mojim roditeljima, oni su najbliži. Volimen dakhale mu'min, volimen dakhale baytihi I ona ko uđe u moju kuću kao musliman. Govori o kome? O muslimanima, poznanicima. Ne ulazi u kuću koga odrođi pored kuće, al tako? Nego tulazi u kuću poznanici ljudi. Pa je govorio o muslimanima, poznanicima koji su mu poznati bliži. Pa onda kaže volilmu minine od minati i svim vjednicima i vjernicama. Pa je da objedinio šta sve dobre Allahove robove od Tako je, znači, razumijete, komparacija između dove šta koja se navodi u, u, u, na tešehudu i dove koja se navodi u Kur'anu od Nuha a.s. Ešhedu Ešhedu svjedočim. Reći o Ešhedu u arapskom znači vidim. Toliko je znači ubijeđenje da čovjek kaže Ešhedu kao da vidim, znači pa je šehadet ovdje došao da ne bude ni ilm znam, ni je kin, sam. Nego mora biti šta? Šehadet. Mora biti šehadet jer je ono ome vjestu stilistički jači. I brat ću, kad se kaže Ešhedu, to se koristi i znači za stvari koje su vidne i koje su skrivene. Dok se ilm i jekin koriste uglavnom za stvari koje su šta? Skrivene. Jekin je šta? Ubjeđenje u srcu, to je skriveno. Ilim, imam ilm o tome, o tome, to je, taj ilm je skriven, ne vidiš Ne vidiš ga. Dok hadet piva za stvari koje su šta? Vidne i javne. Jel u redu? Pa, zato kod kadije, kada bi neko rekao ja znam, ili imam jekin, imam ilm, kadija to ne bi prihvatio. Moraš kadije kazati eshed, svjedoči. Protim, kadija neće prihvatiti šta? Neće prihvatiti? Kadija neće prihvatiti šehadet u tom slučaju. Eshahadetan, vašehadeta, račno, to su riječi A Mubareke, kelemator Mubareke, kojima se čovjek spašava na ovome svijetu i na budućem. Na ovome može ga zadesti nešto, ali na budućem, znači, te će ga riječ spasiti džahennama. I svetan je onaj koji ih izgovori i ko da pravo tim riječima. A Allah učvršćuje na zemlji onoga koga želi i daje mu, znači, snage i bolje da izgovorite riječi. Danas mi je došla jedna sestra ovdje iz Poljske i hoće primiti slavu. Žena samo... 24 godina ima žena, učila, čitala, hoće primiti islam. I kada je došla da primi islam, ja joj govorim kakvu nagradu ima ako primi islam da ustreje na tome. Žena plaće kod djetema, ne može strpiti, kaže daj, daj govor, daj to izgovorim, daj postane muslimanka, što prije. Ne može znači čekati minutu, dvije, tri, nego hoće odmah da to izgovori da postane muslimanka. Izvrša Napoljevrištija ovdje, Napoljevraga se kože ona postane muslimanka. Allah otvorio nekome srce, drugom zapečeti srce da živi da živi pored džanije, pored šeha u islama može živjeti kao kao što je Allah zapečetio srce ovim mušicima kurejiša koji su živjeli uz poslanika bili mu najbliži rodbinski vedan sa njim i koliko je otišlo ovaj znači kao nemuslimani su preselili, odnosno kao mušici otišli sa ovoga svijeta Allah da, na svoju bilostu kaže kome želi kome te barake ova teala želi pa blago se ono je kove riječi izgovori iskreno, i kojim da njihovo pravo, nakon toga, znači, kaže šehadet uđe u islam, i nakon toga se drži i propisa islama. I onda, subhanallah, svjeti se islam hadisa, poslanika sa osam, da će imate nagradu, osoba koja je bila kršćanin, i povjerala u islam, i povjeruju poslanika sa osam, da će imate duplu nagradu. A ti koji je sređen kao musliman, jeli, nemaš te prilike. Imaš inšala. Povjeruju sa islam da je šta poslanik, i da nije Boži sin, pa ćeš imati, in shalahu ta'ala, nagradu za to, je dobro. Dobro. Šehade, curijaci, braće koje su, Allah, tebara, šehida Allahu, anehu la ilaha illa huve, wal melaiketu, uudu il ilmi, qa'iman bil qis, la ilaha illa huve, azizu lahakim, je Allah sjedoči, da nema drugog Boga osim njega, i njegovi meleki, i učeni. Pa je uzišeni Allah, tebara, po sjedoči ovim rečima, i meleki, i po su učeni. I napisano je na onome čelu, na prednjoj stane Arša La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah Na prednjoj Arša piše La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah I Allah je tebara kretala ovim riječima počeo leuhi i mahfuz Riječima La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah Potom je zapisao sve što će biti šta i što će se de dešavati ki što se se de dešavati Pa ti kada kažeš ove riječi la irahila muhammedu rasulatis time podudario se sa onim što piše o lehid mahfudu čime počelo i onim što piše šta na aršu i onim što sredoče Allah i što sredoče sredoče mreki. Tako kaže Allah Hakime tirmizi. Znači da je da to piše za No međutim ovo nije ispravo. Ovo nije tačno. Smo kazali nije šta tačno. Jer zato treba argument. Treba nam da okaze. Tako. Treba nam da okaze. No međutim islamski učenje s to spominjuju. Spominju. Al koji je Tirmizija i Belaje koje on ima u Akili i njegov sufijsko oprediljenje, onda zna čak jedan dije uleme u njegov vrijeme je rakao onjemu, izveo ga je van okviradina. Tako da ove riječe mogu biti nikako prihaćene. Mora za ovo biti argument. Ovdje nema i štihada nikakom što piše na aršu i čime Allah počeo na ovih mahfuz, nema znači govora osim vahji objava. Tako da ne mogu ove riječi biti prihraćene. I međutim, braćo, način ponekad izlaganja biva da svatite, vjerom li su to razumijeli, možemo kaziti pitanje kažemo ovo je mišljenje i ovako je sunnet i ovako je sunnet i kažemo objasniti ne kažemo, kažemo kažemo nije to sunnet. To je poznato kod islamske učenjaka. Znači da kažu nešto objasnem sve je to što je to mišljenje i ti nećeš odma udariti u šta. Kada ješ rekao ovaj, ovdje pogriješio je. To nije metod. Objasniš prvo što je on rekao. Njegovo vidjenje, aspekta koga on posmatra stvar. Jel u redu? Jer, braćo, nije od, nije od hikveta čovjek da traži, da samo čekaš da rađeš mahanu. I mi griješimo kada uđemo u džamije da slušamo hođe, hutbe. Uđeš u džamiju i sjedneš. I sjelo si kao da si ona stolcu kadije. I tražiš hođe mahane. Ođe pričat u džamiji se čovjek hutku i priča, govori ljudima, nema veze o vrijednostima ovim onim, drži govor baz. I ti si sjeo i čekaš i loviš. Zauzješ, busiv i loviš greš. To je greška. Braće, čovjek neće ući u džamiju i pričati samo. A neće slušati hutbu bez obzira kako čovjek držao. Da se neće koristiti, ali moraš ući i dati svoje srce imam i uho i slušati. Ne da slušaš s ciljem da tražiš mahanu i dvješku, da spomene hadizdaiv, da spomene hikayu nekako koja je čudna i smiješna i neispravna. Ne! Ti slušaj da se okoristiš. Moraš izaći sa te hutbe sa koristiti. Dogod budeš, pazite braće, dobro, dogod budeš sedio i ciljao, kažeš, dok sam vidio ovaj malo nije mi se dopao. E sad da vidim šta će govori a ja sam prestišao kaseta 300, 500. I sigurno će nešto naleti gdje će go uhoditi. Ne ješ se okorist Jeli, svi će ljudi pogriješiti. Ali to ti što je pogrešno makni ustanu, a ti slušaj i uzmi ono što je ispravno i mora naići nešto što je odhajano. Evo red. Jer, braćo, ponekad ćeš zaključiti, što še je nešaj zaključio, kaže drži hod o, imam hutku i kaže reče, i kad je Allah naredio Ibrahima, ali sam da zakolje sina. Jabu neje inni ara fil menami enni az bahuke fa umvud ma datara. A vidim, dobate zaklati. Jeli, priča, onda kaže ta eslama otlehu liljebin kaže i kada se ni dvojica pokorili i kada ga je okrenuo licem prema zemlji kaže nade inahu ova je nože bili da prekolje nade inahu e ja ibrahim kad sadta ja. ruya e u suri saqat tako promjenio je ona govori o tome kaže ja sam i toga pokreta ima mama što on pokrenuo rukom bas bracio razumio kaže da je iman Riječ i dijelo. Allah mu naređuje šta? Da. I on je sad dokteru. Ja, ti si svoje snove obistirio. Znači, povjerova su njih, ali si došao da i praktično šta? Potvrdiš. Pa sam kaže, shvatio iz njegovog pokreta rukom da imam šta? Riječ i dijelo. A brat će da se ušao, Allah mi da se ušao, da, da mu tražiš šmanu. Hoće da kakvu hikijanu ispomenuti, čudnu. O Ibrahima, ali isram, ne, bi to, ne bi ti to razumio, ne bi ti to shvatio nego uđeš sa čisti, ja hoću da čujem da se koristi. A koliko god čovjek braću da zna, neka te hođa podsjeti neka te ima. Ja sam od jednog i mama čuo ovaj, kaže ovdje sada gdje mi sjedimo na ovoj džam, na mjestu džamja, koliko je, kaže, kaburova ispod nas i oko nas. Ljudi su bili prolazili, kaburovi nema, ali gdje neko nije ukopan. Prošli ljudi nema ih. Zaboravljujem. to mi je kolilo mjesecima pogladno. Ta njegova riječ I pravo je čovjek, tako je. Nema mjesta gdje god da upreš prstom ovdje kad je ovo možda ova šuma. Sada ima šuma, ali prije hilada godina pol koje tu ljudi ukupano, što je tu bil? pojma, nemamo šta je bilo na ovoj zemlji. I koliko je stvorenja otišlo u zemlju, a mi živimo na ovoj zemlji kao da se ništa i kao da ćemo vječnost i kao da je naša i ničija druga dokalano nasledi zemlju, nego ćemo sa zemlje skočiti džemmet. Tako se ponašamo. Pa je to nije ispravno. Kad hoćeš doći ući, slušaj, sa nije to da se okoristiš. Ako čuješ nešto da je ne ispravno, možeš čovjeka odvojiti nasamo na savjetovanje i tako dalje, ali nemoj ući da ti bude oko oko na akida, čovjeka koji traži mahanu, koji kaže greš. To je neispravno i neće se čovjek tako okoristiti. Zato kada govorimo braćo, kažemo na vidimo, šta? Pišanje učinjaka sve, ali kažemo ovo mišljenje nije jako ni slabo ili hadis daif. Ali da radimo suprotno, znači to ne bi bio put koji slijedi ili učinjaci. Ovdje imamo braćo hadis في مالك وموتي لسي كاجة وتشهد عائشة اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له سيدة تجمع الله يدن كوينيما سدره الآن هذا الحديث يضعي وداعيشة رضي الله تعالى هذا الحديث هذا يدعو هذا موساك مسلم لسي كاجة وتشهد وشتا واشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له Dobro, kad kažemo jedan jedini koji ima suddru, to je samo potvrda Allah je jedan. Ali ta potvrda puno znači. Ti kad kažeš učeniku, samo ćeš ti proći. I niko drugi. Ovo i niko drugi je potvrda, oni prvi riječi, je li tako? Ništa to nije novo, niste ništa novo kazao. Ali daje šta? Snagu da neće nikako niko drugi proći, Osim tebe, znači da je snaga da je Allah samo jedan i nemoguće je da ima bilo kakvog drugog. Braćo, naš poslanik sallal, Muhammed sallallahu alayhi ve sellem, on je rekao: "Ešhedu en la ilaha illa Muhammed sallallahu je zato braćo što je sakupio sve lijepe osobine. Čovjek koji ima ime Muhammed, znači on ima sakupio sve lijepe lijepe osobine. No međutim imamo ime koje se zove Ahmed. Ono ima još U tom kontekstu lepše znači. Mohamed je koji čovjek koji je sakupio sva lijepa svojstva. Iskren, bogobojazan, dobar, plemenit, hrabar, a nabrajaj sva postanik sakupio sva. Ali Ahmed je koji čovjek koji ima sva ta svojstva i u tim svojstvima dosegao kulminaciju. Jel u redu? Muhammed ima sva ta lepa svojstva. Ali Ahmed je dosegao znači najveći mogući stepen i u dobročinstvu, i u bogobojaznosti, i u, u blagosti, i u nježnosti, i u skromnosti, i u iskrenosti, u svemu dostigao tanev. A naš je poslanik Muhammed Ahmed. Je ti min badi ismuhu Ahmed. I on je Muhammed, sallam sallam sallam, i on je Ahmed, alaihi salatu was salam. Jesu. Neka nakon toga dobi čime želi. Neka dobi nakon namaza Čime šta želi? I ovo je, znači, dokaz da je pohvalno na kraju namaza doviti čime čovjek želi od dunjalučki ili ahiretskih stvari. Pazite, čovjek udozvan da dovije dunjalučkih, to je, to je meseb džum hura u neme, većina istan slučajnjaka kaže da je čovjek udozvan da dovije namazu, u ome slučaju želi dunjalučkih, želi ahiret. I oboje braćo ganima, plijen, koji mnogi muslimani su Zahidi, kad ju pitaju ga, ne treba nama taj plijen, dajte da ja to samo što prije to s klapetami, da to završi. Da tako. I kad imam da ostane, da ostane pol minute duže, odmah vidiš kako se komešuju doma se znoje. To je vrijeme sada, kada najbliži si Allahu namazu, sad doviš šta ti treba Allah robe traži. Sve što ti treba, traži u da te barake. Te kaže Imam Ebu Hanife, rahimahullahu rahimahu ta'ala, kaže, nije dozorio nego dovi dovama samo koje su došle u Kur'anu i u sunnetu. Pa je Ebu Hanife Malo stjesnije ovaj krug. Kaže, dokazuju Hadisom, inne hadisala la jasluhu kihaše imel kelamin nas. Jel tako? Hakim imedi Moavija, kada je došao, kada je kihnuo u namazu, sjećate se, pa je poslanik rekao, kad su ga shabi ušutkivali, udarali svojim dlanovima od stegna, pa kaže, ovo je namaz, nije u namazu dozvan ništa da ljudi govore od sebe. Pa kaže, bo anife, nema ništa, ono samo što je došlo u Kur'anu i, i u sunnetu. Neki braći učenjac šafijske pravne škole izuzimaju jedan vid dove koja nije ovdje pohvalna. Kažu da čovjek dovi nečim što ne, u čemu nema edeba. Kako dovi u čemu nema edeba? Da dođe i dovi, naprimjer, kaže, završujete što kaže na kaže, Allahu, dragi, podari mi ženu, tako i tako, i onda je pođe opisivati. Opisiva kako želi njene dijelove tijela, opisiva šta želi i tako dalje kaže to je dova bez edeba. Pa tako nego treba dobiti šta? <laughs> Občenitim dovama, to ja sam kada usao našo sina, kaže Allahu dragi, podari mi džennet, u dvorac u džennetu, sa deset tri zanij dženneta. Tak pa ga počeo ispitivati, kakav dvorac? Šta bi dvorac? Aj e, sine, kaže, kakva je to dova? Dobio od Allaha da te uvede u džennet i da se sačuvaš u džennetu. Jer braćo, kada bi čovjek dovio svojim razumom da mu Allah dadne nešto u džernetu i kaže ti Allah sada razmišlja robe moj šta hoš u džernetu, ti razmišljaš. I od sada do momenta dok ti melec smrti dušu ne uzme, samo govoriš šta bi i to množiš sa hiljadama i milionima na kvadrat, jel u redu? Kako hoćeš množi i digitalne i komputore koristi sve i kad bi došao na sudnji dan i kad to Allah sve dao i kad bi ti to uzeo, to sve što si dobio ne bi vrijedilo da bude ni džernetsko smeće. Ako možemo kazati smeće, u džennetu nema smeće. I avione, i komputore, i izmišlje o ti nekakve stvari koje nisu još li došle na zemlju itd. Ne bi bilo ni džennetsko smeće kada bi u džennetu bilo smeća, a nema ga. Pa onda nemoj to raditi, kaže Allahu dragi, podarim na dunjaluku dobro i na ahiretu. Na dunjaluku traži što želiš, a na ahiretu tražu od Allaha dobro i traži Firdaus. A da ti sad govoriš šta ti hoćeš? Ne kaže, dovolje je u džennet da uđem Samo da uđem. Valah i ništa više ne trva. Valah i nisi shvatio cibile šarijeta. Kad neko od vas traži, kaže poslanite, traži fir Deus, najveći stependi, kaže štene, ja ću, ovaj, to bilo kako ovako, bra. dođe vam čovjek ovdje uđe u džamiju i kaže, evo u jednoj ruci imam euro, a u drugoj ruci imam 100 miliona. Uzmi koje želiš. Ti je štene, ne, ne, ne ja ću euro, ja ću, ja ću I onda govoriš, kako si ti ovaj dobar trgovac, kako si dobar... Ništa ti, ti si propu u startu. Allah ti nudi i jedno i dugo ti traži šta hoćeš. Kažeš Allah, u dragi, ne ne, Firdevs, dragi, neka poslanika, alhamdolo, ja ću dola negdje pridnu, pri, pri alhamdolo, mene lijepo. Pogrešno. Traži od Firdeusa i nemoji nikada svoja dijela pocenjivati, jer ne znaš zbog koji ti je dijela Allah zapisao na više pakove. Ono je ženi oprostio zato što je psa napojila, finola, zbog psa čuku napojila i toga džennet dobila Allah je oprostio pa što misliš onda ti svojim namazom i svojom seždom na Allah što ima vrijednje od jedne sežde jedna sežda Allahu da pade sa seždu zbog te sežde te Allah diže stepeni ti kažeš neće Allah odabili to ti nekom drugom daje svoji robova odabili ti nekoga tamo a ja ću, meni dovoljno da ja samo pored vrata uđe to je svekako neispravo dobro poslanih je poslanih je sallallahu alaihi wa sramu jednom hadisu rekao Bila nillahi tamme. Ja uzu billahi min šeitanoj, je rekao, proklinjam te najvećim Allahovim proklestvom i Allah se utječem od tebe. U namazu, kažu da je ovo doba, da je to mimo čega. Da je to riječ postanika, sad, da je i on kazao, red, sad govorimo o dobama koje je nispremešeno u Kur'anu i sunnetu. Pa nekao nemakarne, to je bilo prije zabrane da se govori šta. Od sebe nešto na mazu pa nakon toga došla zave znamo da je da je istikrar šerijata ili to smirenje šerijatskih propisa i ovaj nje u temeljenje znači traelo kroz dvadeset tri, tri, tri godine da je bilo znači te promjene man sa khinayetim kako ide dalje hm uzišeli Allah braćo te baraka taala znači govori nam u Kur'anu da on dokida ajet kako želi i dokida nje aeta može biti u vrijeme šta poslanika s asalom Pa nam spominje znači o dokidanju ajeta u Kur'an. U jednom ajetu kaže, a vi pogledajte u prvom ajetu u suri Bekare na 17. strani vidite što tiše. Pa ćemo naredni put taj ajet onda ovaj zajednički ponoviti. Dobro, e, dova braćovu namazu može biti izmeđute šehuda i selama. I to je ovo o čemu šta govorimo. Može biti kada se otvara namaz dualisti ftah ili početna ona dova što mi učimo subhanake, ili bilo koja druga doba a prije učenja znači Kur'ana može biti na ruku može biti sa srcdama može biti između dvije srcde i u tom smislu hadis je poznati i može biti doba poslanike znalo sam kada je učio ajete a zaba tražio bi utočišta kad učio ajete kojima se pominje nešto tražio bi da Allah te varahte otako kaže sahibul bayan wa ta'rif a, da je mekru, da se dova čini na nekoliko mjesta, kaže, između ostalog a, prije učenja i na ruku. Što je neispravno. Nije, nije ovo mišljenje jako. Prije krajeta imate šta? Subhanake Allahume i ubihamdike, je tako? A imate na ruku, imate dovu koju Buhari je, Buhari je nastavio pogled u svojom sahiju, kaže dova na ruku, pa je spomenuo, spomenuo subhanake Allahume i ubihamdike, Allahume i to je dova koja se može učiti i na ruku, i na seđdi, i na jednom i na drugom mjestu. Tako da Da ne, ima da i gdje god ima tadova, čovjek je trebao iskoristile to. To je plijen i to je znači ganimet. <coughs> Ovdje imamo da je postanika usam naredio te shahud i se sarazilozio oko toga i o tome smo znači govorili podrobno u drugom hadisu u poglavlju svojstva postanikov sallallahu alejhi ve O tome smo govorili, nećemo se više vraćati na to da ne bismo ponavljalo ono što smo filam podgovorili. Braće, kopitan te šehud da navode se brojni razlişik hadise od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jeloveli, razlişik hadise navode. Imamo hadis Ibn Abbasa kod Muslima i njega je odobrao Imam Šafija, dok su Imam Abu Hanife i Ahmed odabrali te šehud Ibn Masuda koji se navodi kod Buharije i kod Muslima. Imam Malik je u svojim uveti odobratio te šehud Omera radijallahu ta'ala anhu, da je Omer na minberi poučavao ashabe, kaže ettehijatu lillahi, ezzakijatu lillahi, ettajibatu, assalavatu lillahi. Assalamu alaikum, i do kraja. Teša. Pa je dodao ovdje, ezzakijat, dodao je znači jednu, a, a, jedan dodatak, koji nije prisutno, znači, u drugim rivajetima. I ovo ovaj je poučavao, znači, ashaabe, u prisutstvu ashaaba je to učio, i niko ashaaba nije porekao. Zato ima Malik dao Našta se ima malih vrača. puno Molim. Na taksu la postu ke stranika Medine. Omar radi Allahu popeo se na minber u Medini i kaže pred ashabima i tabiunima koji tu kaže te shahud je ovako et tahiyatulillahi ez zakiyatulillahi at tayyibatu as salawatu lillahi assalamu alayka e yuhanbi uči pred njima taj te i oni svi niko niko, halo omare Odakle je to? Mi nikada to nismo, to nikada saba nije čuo da je Resulullah sveme, tako nešto rekao je u redu. Pa, kaže Omer da je to šta? Konsensus stanovnika Medine. Tu koji su bili, to je to. Nema da dani ništa toga. Pa se ima malik vraćaja na postupke stanovnika Medine, što ima svoje mjesto, ali ima i svoju, isto tako, slabu stranu. Jer ako se ti postupci kose sa, ovaj, inače, da su Određene stvari koje je sunnet, da ima malik kaže ja nisam našao kao post ovi šest dana ševala. va malik, ja nisam nikak čuo nikoga o selefa da to rado. A hadijskom muslima. Hadis Ebu je iubana sare, jel' tako? Ko posti namazan, potom isposti šest dana ševala, jel' tako? Kao da je postio godinu. No, međutim, a, nije došao, jel'i do jednog dijela, selefa. No, međutim, Hadis ibn Abbas ibn Mesauda na tešehudu vraćio je jači sa strane što je jasno spomenuto da su to riječi poslanika sallallahu alaihiho sallam. A Omer što je govorio, to su riječi šta? Omero, on kaže, počet ću vas tešahudu. Ettehijatulillahi azakad. Jel u redu, učite tešahud, ali nije rekao, rekao je šta? Poslanika sallam. Dok Ibn-u Mesud, Ibn-u kada prenose, oni kažu, rekao je ko? Resulullah sallallahu alaihiho sallam. Znači ovo je bitno. Pa je kod Ibn Abbas, u hadifu Ibn Abbas, Ibn Mesuda je jasno da je marfuan, da, da se reže za poslanika, dok od Omara se može zaključiti, da su riječi poslanika, slozim, ali nije jasno šta, nije jasno spomenuto. Došlo u jednoj kredoj do duše, da je od Omara, da je rekao, kaže poslanik, ali kaže, da je kutni, a, da je kutni Ebu Omar, radi Allahu Teala, rahimahu Allahu Teala, od velikih učenjaka, jer je Umro je 354. hiđaske godine, on je velike učenjaka hadisa, kaže u svom dijelu ilan, skrivene hadisa, kaže da je ova predaja vaif. Nego ono što je ispravno jeste da je su to riječi omerove. An arda. Yes. Braći, ovdje moramo znati, ovdje vidite šehud, ja sam spominjao u knjizu o ramazu, možemo vidjeti po sada, po zadate šehudi, kada dojde, koje je u Leme odabrao koji je šehud? ovdje se ne radi braće od ozvoljeno. sva je ulema složena da bilo koji tešehud koji je došao sa ispravnim lancem prostaca odabereš ga ja imam Musa na Šaria, ja Ajše ja ibn Omara, ja ibn Masuda, ja ibn Abbas svi se ti tešehudi navodili tamo vidjet ćete i, ispravno si postupio nema smetlja nikakve Ako je, samo se radi šta je bolje da li je bolje jedno ili je bolje drugo Allah najbolje zna da je najbolja kombinacija sve je to rekao poslanik i sve to došlo kao sunnete I najbolje je kombinovat. Ne smije tada čovjek uzme teševu Ibn Mesauda i da njega koristi. Ali ponekad ne zaboravi drugi teševu da prouči drugi teševu, bar par puta u životu da ga proučiš, bit ćeš od onih koji su radili po tom hadisu. Ali odabrati jedan hadis, pa dobro, poslanik je rekao sam seme hadis, je rekao teševu Ibn mesuda. jeste bez razilaženja. Je rekao teševu Ibn Abbasa, bez razilaženja. Pa zašto onda uzeti jedno, dvac, drugo? Kad su jedno i drugo, riječi šta? Poslan Aleyhi wa aleyhi pa se radi o tome šta je bolje. Braćo Tešehud ibn Mes'uda, o kome govorimo, jer hadis ibn Mes'uda sad o kome mi govorimo, on je prenešen najvjerodostojnim putevima. Njega bideže i Buharija i Muslim, i Sabirači Sunena, i prenesen je u Muslimima, i u Meađimima, i u brojnim drugim hadijskim zbirkama. Znači, hadis ibn Mes'uda je sa te strane najispravniji po konsensu znači hadijski stručnjaka. Dok hadis Ibn Abbas, ne prenosi Buharija. Hadis Ibn Abbas, a nije preneo Buharija. Nije preneo, znači, u svome sahih. Prenijeli su ga, znači, ovaj sobirač Sunana, ali nije Buharija. Kaže Imam Tirmizi, najispravniji hadis popinati u ševu da jeste hadis Ibn Mesauda. Po njemu radi većina islamske učenjaka od Ashaba i Tabina i oni koji došli nakon njih. I to je mišljenje Sufjana Seuria, i to je mišljenje Ibn Mubareka, Jahmeda i Sahaka. I prenosi Imam Tirmizi u svome dijelu al- Husaifa kaže usnio sam poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Usnu. Pa mu rekao, Allah Ljudi se razilaze po pitanju šahuda. Imamo skupinu hadisa po pitanjima te šahuda. Čiji? Kaže, uzmite šahud ibnim sehuda. Uzmite šahud Iako mi znamo da snovi ne mogu biti šta? Dokazu šerijatu, brođu. Snovi ne mogu biti dokazu šerijatu. Ali može se navesti ovo uz Ovo što sam spomenuo, protivnom, u šarijetu mora biti znači, argument, je tako? Imam Gazali, ja spomenuo braći u svome dijelu, Healu Medin, da je jedan halifa usnio da ga je čovjek, da ga ovaj hoće makro, da ga hoće ubiti. Ovaj. Je li tako, hoće mu vlast uzeti? A vladar, kada hoće uzeti vlast, gotovo je. On više, znači, nema prijatelja. Pa ga je doveo i doveo ga da ga pogubi. Kaže, moram te ubiti. Kaže, zašto? Kaže ustnice sam tako i tako. Kaže vladaru pravovjerdi da se nešto pita. Kaže kada bi došao šejtan kaže ovdje sada živo vidimo ga. I rekao da ja hoću da uzmem tebi vlast. Bilo mu smio povjerovati. Kaže ne bi. Šejtan samo kaže pa kaže nisu šejtanovi, kaže riječi u snu, jače od njega riječi na javi. Pa ja stojim isto kako me ne smiješ ubiti. Je tako? Kako ne smiješ ubiti zbog njegove riječi javi kada bi došao i svedočio protiv mene, je on lažo? Sada kak je uhova kjedu, istinu je rekao, je lažo tako, pa kaj je tako mi nesljušo u snovu. Kažu pravo, sidi, kažu, pa kaj je pustio. Pogledajte kako ga je spasio ilm. Oprotim jel ne bi se izvukal, jel hađađ, je ne oprašta nikome. Nije bio hađađ, ali, jeli, svi su oni kada dođe u pitanju vlasti, jel tako. Spomnijem na Abdel u svojme djelu, u uh, svojme djelu uh, temhid od El Bezara imam El Bezara, on je umro od 292. hijđarske godine, od velike volume braću hadisa, zlatno, znači, hijđarsko to treće, kaže da je rekao, ne poznajem hadis a, koji ima, koji je jači od hadisa Abdullahi binu mesov, da po lancima kaže, prenosi se sa preko 20 puteva, o mi je spomenuo. Jer braću hadis, što ima god više puteva, što to daje njegovu snagu, znači da je sigurno došao kao takav, jelik, od poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam. I kaže, ne znam da se išta prenosi u ome pogledu ispravnije, sa jačim lancija, prenosi laca od poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam. Ono što braćo čini tešeho da je na meseo da je jačim, jeste to što je došao vavu, veznik vavu. Evo redu, pa se kaže, ettehijatu lillahi, vat, salavat, vat tajibat, vavu je došlo, pa kada dođe vavu, to mijenja, braćo, značenje riječi. Pa je svaka ova riječ, ettehijatulillahi, wassalavat, wapajibat, svaka od ovi riječi je zasebno značenje ima i nosi, znači, poseban smisao. Za razliku kada ne bi bilo toga, onda bi se moglo to uzeti sve kao jedno. Ovo je možda teško objasniti na bosanskom jeziku, zato što je naš jezik vam je ono, jel, kočetku da vam neku želiznu tura kroz uši. Ovaj, četka, pokušao neke a ne može se razumjeti nego na arabsko. zato je Allah objavio nije na, na engleskom, nego objavio na arabskom, čistom arapskom jeziku znači sa ovim vau, ovaj vau veznik jedno slovo, ali on odma znači mijenja kompletan koncept značeja zato kažu braća nefis učenjski kada je čovjek rekao Wallahi, Warrahman, Rahman Wall Rahim, Wall Gaffar Zakljen se, tako mi je Allaha, i tako mi je i -za zakljen i kad bi prekršio, kaže, mora bi se skupi toliko šta puta, jer je to svaka zakljen se za sva, ali kad bih rekao, Wallahi, arrahman, arrahim, tako mi je Allaha, milostivog, Bog, sam milosti Bog, onda nije zakljen nego sto šta? Svojstvo. Razumjeti gdje je razlika? A kada stavite vavu, gotovo, e onda bihla, olrahman zakljen se, olrahim zakljen se, oljebar zakljen se, oljefur, oljefar, oljef, se, bi i posebne. Ali ako nema to val, wow, onda to bi bio i svojstvo. Pa dok staviš vau, wow, odmah se mijenja šta? Mijenja, mijenja se značenje. A, I ono što je jako kod tešahuda Abdullah Ibn Mesovuda jeste vraćat što je došao određeni šlan. Esselamu alejina u ala ibadillahi salihin. A kažu to nema u drugim. vidjećemo ćemo imam. Oni kažu nema. Ovi koji kažu brane, ko brani ga? Koji ga brani? Ima Mebuhanife i Ahmed koji se odabrao ovaj tešeru, da su se malo prije, da su imam Ebu Hanife, je Ahmed odabral šta? Ovaj tešeru, jesmo. Oni brane pa kažu, nema el, ovo određeni šta nema nego u, u ovome, nema u drugim ovim rivajetima. A mi ćemo vidjeti kada dođemo ovaj, šta ima kod muslima u sahiju. I braćo još kažu, još šta je dodatno, što daje snagu. Pogled kako u islamsku učenici dokazuju. Šta daje snagu? E, tešeru da uglavim nešto da kaže, da je poslanik slova rekao, kaže A, rekao Ibn Mesud, kaže, poučio me je poslanik, on je Tešerud, kaže, moje ruke uz njegove ruke i moja koljena uz njegova koljena. Znači, bilo je to, blisko, tačno ga poučava direktno, a, nego da je on čuo, Ibn Mesud čuo tamo neki poslanika da govori, salallahu vseleme, ili je možda zakasnio, pa nije sve čuo, ili mu je prenio taj hadis, omer, ili mu je prenio, ne znam, nebu beklil, neko druge, razumijete me. Pa znači, kažu, to daje snagu još, kaže, poučira se kao što suri iz Kurana to znači posebno snagu daje i kažu to ima Ibn Mesud. Videćemo imali Ibn Mesuda samo ima i drugi. U redu. Ali oni kažu tako koji dokazuju oni sebi. Dači koristite te argumente. Što se tiče hadisa Ibn Abbasa, ovo vav nije došlo od hadisa Ibn Abbasa, ali braćo ponekad u arapskom jeziku vav se izbriše a ono se spodrazumijemo. Jeli u redu? Kao što se može izbrisati na primjer da kažemo možemo mi moramo kadati o Muhammede, o tako. Možemo kažemo Muhammede. Izbrisali smo šta? O To je harfunida, to je taj harfili ili ili slovo za dozivanje. Pa ne moraš Jaraskovec ja Muhammed, da kažeš Muhammed izbiješ je. Ja. Pa ponekad se nešto može izbrisati, ono se šta? Spodrazumjeva, ali se izbriše radi lakšeg, radi lakšeg izgora. To je jedno. Dalje, kažu da nije došlo elif od određenog člana, nije došlo, nego samo šta u hadisu. I promišlili imamo kod Muslima hadis Ibn Abbasa da se kaže assalamu Jel u red? Znači imamo kod muslima hadis u kome se kaže es sa određenim šlanom. Pa nije znači ispravno ono što su oni govorili. Isto tako došlo je braću kod muslima da je imn Abbas rekao poučio je postanik s al-samem kaže tešehudu kao što nas uči surijsku Rana. Je tako? Pa nije samo ispravno ono što su... Ego, ima znači to je u hadisu imn Abbas. A u hadisu imn Abbas sa vraću imao te tešehudu ima dokaz el berekiat ili El Mubarakat. Kako uzvišenje Allah kaže, a, Tehijete min indi Lahi Mubaraketem tajjibe. Pozdravom od Allaha, pozdravite, pozdravom od Allaha propisanim blagoslovljenim i lijepim. Pa je došao El Mubarakat, kao što je došao kod omena šta? Za Kijat je došao El Mubarakat, braće, ta jedna riječ kad je izgovoriš, ona je u namazu, teže odbrda uhuditi. Može mi kustija, ajekita, da vidim što nas še tuči s ovim, ovaj ja moj bare Katar, moj bare Katar, pustite me, znam, ajde radi se, me što da pustite me da radim, da budemo snimani, al' e, tako. Nije to braćuci, cilj. Cilj je da vidimo kako su islamski učenjaci vagali jednu riječ, harf, elif lam, kažu ne, ovaj će se zato što ima letflama, ovaj dug nema elif lama, zato što elif lam imaju težinu i značenje. Tako isto i ovo ovdje. Jedna riječ je da ta riječ namazu Može ti znači promijen tvoj život, pola. Ti ne znaš gdje Allah u kom djelu ili kom tvom dijelu je učinio te bereket bola. Kao što ne znaš u hrani kada ješ mrvice, ne možeš ostaviti mrvice, on je baci nego ne znaš gdje Allah učinio šta bereket toj hrani, tako ne znaš u kojoj je tvojih doba je Allah te barake, odarao učinio bereket. Pa možete primiti tu, tu jednu riječ da promijeni tvoj život zbog te jedne riječi. Ako nas je ta jedna riječ jela, ja je bila je ne bila je je Dobro. Gledaš imam Abu od imama Šafije prenosi kaže, najljepše i najbolje je ono što je prenašao poslanika, po osem popitan, da jeste hadis ibn Abbas. No, međutim, kazali smo braće da kod hadijskih slušnjaka ono što je poznato jeste da te je tešehud ime su jači. I još kažu, zašto je tešehud ibn Abbas je jači? kaže poslanik je sa osem povučio ibn Abbas je tešehud. A ibn Abbas je od, uh, je li on od veliki ili od, od onih ashaba koji su mlađi, da ćemo kazati mali, nema malog, a ibn Abbas može biti mal Je li, je li stari ili mlađi ashab? Mlađi. I zato on ulazi u jednog od četiri ibadile, ona četiri ashaba što imaju, Abdullah ibn Abbas ibn Omar, Abdullah ibn Zuber i Abdullah ibn Amr ibn Laas. To su četiri ibadile, četiri ibadile je množina riječi Abdullah. To je množina. To su četiri, a ni tu ušao ibn Mesoud. Pa ibn Mesoud je učenio od misiju. Ne, ne može ući ibn Mesoud, zato zašto? Zašto je ibn Mesoud star i umro je ranije. A ova su četverica ostala da žive i prenosili... Puno više ima zato bracio Abu Bekr nije prenio ponov Adisa. Što je Abu Bekr nije prenio? Jeste zauzet bio sa onim sa Hilafetom, sa Alebu Bekr njegov život je nakon poslanika bio dvije godine šest mjeseci. To je to je njegov hilafet. Nije imao vremena da prenese. Za razliku od njemu koji je prenosio do, dokle? Do pod 60. godine, prije 60 godine dovio Allah kaže Allahu dragi kaže uzmi me prije nego što nastupe 60. godine. Jer je znao za dolazak Fitnete i nerede kako ispojavili pojava Ezida ibn Muavije i tako dalje. Pa je tražio da, da ga uzme prije toga. Znao je fitnete koje nije, da go je ljubor je rekao, dao mi je Allah dvije vrste znanja. Jedno sam kaže dao ljudima, a drugu kaže kada bi raširio, kaže ovo bi mi presjetilo. A nije Buharine ništa sakrio od znanja, nego je sakrio hadise koji govore o fitnetima, neredima, pojava vladara, nepravede itd. Pa je tražio da laha da ga usmrti, pa Allah usmrti ga kratko prije, prije tih nastupa. Prije tog, prije tog fitneta. Kako spominje Hajar sklanec spominje u dijelom Fethol Bari, kaže pa ga je Allah usmrtio prije šta tog, prije tog vrema. Yes. Imam Elbejhe koji spominje od mama Šafije, kaže zašto imam Šafije, braće odobro hadis Ibn, ibn, ibn, ibn Abbasa, kaže zato što su je ravije iz Hijaza. A hadis, ravije koje prenose hadis od, od Ibn Mesuda su iz Kufe a islamski učenjaci daju prednost ravijama iz Hidjaza, pa je, pa je Bejhek i u tom kontekstu spomenuo argumentata, skupinu, koji ukazuje znači, na ovo, li, da potvrde mišljenje imama mama Šafije. Praći, u ovome hadisu je da od dokaza jeste da je čovjek dužan, a pazite, što ovema kaže, čovjek je dužan da poučava se propisima kao što se poučava Kur'an. Kao što uči škulhu vallahu ahad, Allahu samed. E tako kaže, uče se i propisi šarijata. Zašto? Zato što kaže Ibnu Ab, Ibnu Ibn, Ibn Mesud, poučio nas je poslanik te šehudu kao što nas uči čemu? Suri iz Kur'ana. I tako, to je braću precizno šarijeta, ne znači da se uči, ha jela, samo da nego, znači precizno se uče mesele, onako kao što se uči Kur'an. I ovom je braću Hadiso je dokaz da čovjek treba kada uči nekoga, kada poučava, da bude bliskost između učenika i onoga koji poučava. Znači da među njima ima bliskost. Jel u red? Da nema znači daline to zaključujemo iz riječi šta? Da su koljena bila uz koljena i ruke uz ruke. Znači, taj bliskost postoja. Pa kažu, ovako bi trebalo, i navodi se braće od Selefa, da nekada nisu, nikada učenici od Selefa nisu ovaj bili, nego uz čovjeka koji poučava. Uz njega. Uvijek njihova gardaroba dotiče njegovu gardarobu. Ne tamo negdje sa 30 metara, nego znači, uz uvijek. Nisa razdvajali. Učit tim danas je situacija se malo promijenila. Kada situacija se malo promijenila, pa ovaj ljudi vole više rahata kad se poučavaju. O kome hadisu je braće dokaz, kaže neki učitelji da tešehud ovaj da selavati na zadnjem tešehudu nisu važni. Da selavati na zadnjem tešehudu nisu važni. I to je razilaženje veliko nastalo među islamskim učenjacima, jesu li nisu, mi ćemo doći, znači to do selavata jer kažu da što ne islavati, da što ne zato što ni spomenuti šta nije poslanih poučio. A doći smo do Salavata u narednom hadisu, pa nećemo znači sad govoriti o propisu posebno, počinjemo do svaka kako u narednom hadisu, znači do ovoga jeli, do ovoga propisa. I ovdje se kaže na kraju hadisa i vi kada tako uradite, donijeli ste selam svakog dobroga Allahovog groba. Vidite braćo, ovdje u nema navodi ja jedno fiksno pitanje koje je čudno, do kraja čudno. Kažu Čovjek kaže, komšija mu nešto nažuliš, stalo. Kaže, nećete Allahami, nikada usalamiti. Selam ti nikad neću naziviti. I nakon toga za učezan je zanje, odano u džamiju. I na tešehudu kaže, es-salamu alejna wa ala ibadillahi salihi. Neka je selam na nas i na sve dobri Allah je robovi. Jel donio selam, jel poselamio svoga komšija? Komšija kaže, jel se dužan iskupiti? A pogledajte, rekao komšiji, nećete, po to se dešava tako često? U džamii ljudi kanje dvojica i prođe jedan pored drugog namršteni ono je li se. Ajvaj kaže je dužan se iskupi. Nije dužan da se iskupi osim ako je ciljao da ga neće poselanti ni ni ovim selamom, ni općim ni posebnim. Što je kaže nećite valah poselanti nikada. Vi ste is selamom kaže selamun alejk, selam alejk Musa. Elore ali ali ako je ciljao, znači i tu bi selama onda se mora iskupiti. Ibraćo, ome hadisu je dokaz, na kraju, na kraju, pa ćemo još 15 minuta, na kraju ome hadisu je dokaz da čovjek kada dovi teba početi prvo sa sobom, prvo sebi dovi. Zato kad kažeš, kaži Allah se smilovao meni i ibnute i mi. Jer kad doviš, Allah se sminuo meni i mome babi. Ne da kažeš Allah sminuo mome babi meni. Ne. Neko meni i mome babi. To je sunnet. To je sunnet. Es salamu alejna u ala ibadillahi salihin. Neka es salam na nas. I na sve dobre Allahove robove. Pa čovjek je da braćio najpreći sebi dovom. domom. Najpreći sebi znači da učim do I došlo je, kod tir je došao, da nema neko rekao dobro, ali ipak babo je babo, jeste babo je babo, ali kod tir ima hadis, koga ocenije verodostojnim, u kome je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže kada neko od vas bude dovio, neka počne sa sobom. Ako znam hadis, onda nestaje, znači bilo kakvine jasnoća, čovjek je duže, znači prvo da dovi sebi, pa onda drugima. Pa da kažeš, Allah se smilo, Allah uputio mene i moga brata muslimana, među nama dvojicom ima nekakvine suglosica. Allah se smilo o meni i mome babi, Allah se smilo o meni i moje majice. Allah Znači, nema nikoga da ti je preći od ljudi da mu doviš Znači, ovaj, prije sebe. Tako je sumet poslanika, sallallahu sallam, allahu te ala alam, sallallahu malani bin Muhammed, ala alihi wa sahabihi, da li ja mogu tražiti od muža da idem umjesto njega kod doktorice sa djecom ili u trgovinu, gdje onako većinom rade žene. Ovo je, znači, da pitanje mezano, naravno, ako je kod doktorice i treba suprug da uđe sam kod doktorice, onda je bolje da je žena, bez sumnje jeron se mora znači sad dovede ovaj djeca koje ne znam, koje ima 2 3 4 godine i dok uđe zatvori vrata to je već sam njima. Tako da ovaj pričaje u tom slučaju da ide supruga znači ovaj je trgovina je druga stvar to jeste da su ovaj žene na kasama su žene. Ali drugo sve muškarci tako da je preče da voškarac ide u trgovinu i da on kupuje znači osim kada nije u prilici tada ide žena. Ovde ima da li se zeka daje svake godine na ili samo jedan put, na zlato žene na zlato žene to je razlika između lama koliko se puta i kako se daje ono što je mezeb e mama e buhanife i to je odobro ibn ibn e, bazi šejh albani drugi da se zekjat daje stalno znači da se odi pitanje ali kom je dobro da se zekjat daje da se, ovaj da se zekat daje svake godine a mišljenje džumhura uleme jeste da se na zekjat nikak da se na nakit nikako ne daje zekjat desta je bure i stan skučeno nema veze ovaj koliko bilo kažu to je neki to je kao to je kao stvar koja pa to je kao auto imaš auto 10.000 € ti ne plaćaš auto zekat a šta pogan je to kupuješ da unaučiš drugi je to to je tad već trgovačka roba Ako ga kupuje nijetom, znači da ga koristi kao zladne, kupuje ga nijetom da svoj, da svoj metak unovči, pa da ne pada vrijednosti metka, to ima kojem srednjim metkom kupla gotovo, to je vid trgočke robe. Ali ako ga je kupla i metkom samo da ga koristi, jel je ovaj, kao nakit, tada tada ima propis nakita. Muž me kritikuje da sam premenostiva prema svoje djeci i da trebam da se prema njima ophodim baš... Ne znam, ona sama rekaka ona ona bojica ona suha pa ne vidim opodim baš on što mi je jako teško pada žela bih da udovolim mužu ali znam kako jer ja sebe ne vidim onako kako me on vidi prema mi, toj pre milostavi pa šta šta mi To je tačno je li muž je u kući babo je u kući ono a, ovaj policajac je l' tako? I on, on je taj koji postavlja red i kod njega, znači on, on ne mazi nikoga. Kada je tako je, nećeš, gdje je šiba i da rješimo to. tako. Ovaj, znači, to je priroda čovjeka. Ne mora znači, ima znači ponekad bude i obratno, tako? da djeti trči da se krije iza babe. A majka ga ganja. Ima i toga. No međutim, a to je poznato, otac je... Znači, te emocije kod njega su blaže od majčini. I ne može otac strašnje od majke da bude kao on. I zato, braće, treba da bude u porodici i ta blagost, s jedne strane, emocije i treba da bude jedna žešća struja, strana. U I to nije problem. To je logika da bude žena, majka, milostivija, a da... Da, da, da otac bude ovaj grublji. No međutim, problem je bio da otac želi kazniti dijete, prevaspiti i majka kaže, ne nećeš ne diraj ostavi ga na miru i da se jedno drugom nješaju. To je pogrešno. I se pravi belanje. A to da je majka mirostivija, da je babo malo žešći i tako dalje, i nije nije logično da, da kaže maj, ovaj babo, e sigurno će treći mam dok se vrati. Nego se kaže, kazat ti babi i nema u tome problema, a ne treba mu ženu da ovaj da je prisila da bude njegov kalup, to je namoguće, jer majka je jedno, a otec je drugo. Ovdje kaže, imam ja, moj muž i brat, snaha, muž izišao u bolnicu da obavi nešto, ostavio me samo sa djecom i tim bratom. Halal ele haram. Nisam razumio ko je, znači ko je taj čovjek, nisam shvatio, nisam razumio ko je taj čovjek, znači da dođe, ako je čovjek mahrem da ostane nema smetnje, ako je brata, ako je dajdža ako je amidža, nema smetnje ako je po mlijeku nešto od, od toga što je zabranjeno po krvi, nema smetnje ako je taj čovjek stranac, onda ne može ostati sama taman, da man da bila tu djeca i braće, danas ovdje žene, sestre ovdje na zapadu danas su iskušane neke problematikom, ja sam svi sotim susreo ovako kretanjem, hodanjem znači po, po Evropi šta je, danas otvorno nema više viza i sada ljudi iz Bosne idu, dođe da posti porodicu i dođe brat da posti svoga brata i ovo mi je bilo znači, dešava se stvarnost i brat ode na posao i ovo je ostaje sa njegovom suprugom u stanu ostaje sa svojim snahom i dođe i tako dva mjeseca što ti živio dva mjeseca ovdje ti je izdošao vidio Evropa evo Evropa ista, ništa se promijelo nije ti i tvojim dolazkom ništa se promijelo nije Evropa, kakva je, jeste, takva Ništa, vidio, posla nemaš i sjediš dva mjeseca. Kakva korista tebe ovdje? Dođi ti u posjetu, ali dođi u posjetu, brate moji, ti si došao meni u posjetu i možeš mi doći u posjetu petak posle podne o 12 i u nedelju na večer trebaš gledati gdje ćete smjestiti. A ne možeš ostati sa mojom ženom. Nema veze što ti je brat. Nema veze što ti je Amidža. Nema veze što ti je Dajidža. Ne možeš ostati sa mojom ženom u stanu. Taman stan imao 600 kvadrata. Prolaziti. pored žena ode, ode koristi ne znam, toalet, ne mogu boraviti nikako u jednom stanu i završeno. Znači, nema veze koje. Hoće se na ljudi, ne znam, ljudi se koliko hoćeš, širok, dunjavik, ljudi se koliko želiš. A ne možeš, znači, ne može se pravo, žene se ne može uzurpirati. I ja ne mogu stati ljude da može doći tako negdje i da sjedi kod nekoga čami, tri mjeseca, vidiš, nemaš uredno tu da radiš, da ste došao do... Nije problem, strpićemo se svi zajednički, radiš da, da, da se premostiš, nije sporno. a Ali došao, sjediš i uživaš, idži bi joj uživao i ubusti. I do je sunce kao i Austrije, ali tako? Reci, njencu, svima ti da Ja ne znam, ovdje kaže... u, a, u, lu, ja, moj, muž i brat e, snaha i muž je izišao, ne, ne znam ko je. Znači, ako, ima, ako imaju dvije žene u stanu čovjek stanac, ne smeta. Ne smeta. Iako je braćo jedan dio u kaže, jedan dio u kaže, veliki dio u Leme kaže da čovjek se ne može samiti sa, ženom, sa dvije žene i je ovaj, jedan čovjek sa, sa dvije žene se ne može da može. Šal telo da to nije osamljivanje. Uzet ćemo Mišljenje o Leme, Ibnu, Ibnu Sejnina i Ibnu Baza i drugi koji kažu da može to proći. No međutim, da dođe žena da ostane sa maloljetnom djecom, sa čovjekom strancem, to je zabranjeno. Evo isto kaže dodatno, ako muž, ako je van kuće, da li mi je dozvojem da boravimo u istoj kući, ali u odvojnoj prostoriji s djecom, u drugoj prostoriji brat, stranac. Evo, brat stranac, znači ista stvar. Znači, ovo je, ovo je problematično. I braćo, ovo je uzrakovalo, čuo sam priča i predaja vjerodostojnih da je ovo uzdruko velike belaje ne može čovjek radi suprota šarijetu Allahom te baraketala da ne bude, ovo nije osamnjivanje a, ovo nije osamnjivanje skoro sam na internetu je bilo, jedna žena došla njen muž kaže imam muža ovaj imam muža kaže koji je feodeli ha, haotičan je onako ništa, o luđe gdje god uđe ovaj ostavi za sebe uvijek mora čistarstva prolazi za njim I on je doveo svoga jednog rođaka koga je tu u stan. Muž mi, kaže, puši. Prvi njega pođeš kroz tvor. A ovaj je stano, kaže, namirisan i uđe u kupatilo. Kaže, kada izuđe iz kupatilo, on se počisti. Ne moraš ulazi za njima. Kaže, pa sam počela vagati među njima dvojicom i, i postala pitanja čega. Ka kakva korista? Mislim kršenje šerijetski propisa mora doći mora rezultirati negativnošću da žena važe izveđuje njega i supruga je ni ona kazala da ona ima neke ovaj te, težine kakve prema njemu no međutim ona važe kaže on je čovjek koji je čist koji je uredan, koji je mušt stalo namirisan i ona može proći pored tebe Jel tako ovaj čovjek koji puši i da isti meni se čovjek koji prodaje stavlja na sebe lepljivi misli ostimo ako se radi braćo Allahu dragi ovim ovdje po uh, mirisima koji su po, po, po Marku i po Euro. Uh, kod mene ovaj uh, velika nagrada onome konađe nađe takve mirisi baci ga u smeći. Znači, ovi mirisi što, što tjeraju i ljude, i džine, i sve živo otjera, i džamlje, i sa ulice, i... Meni je jučer čovjek... Meni je jučer čovjek poklonio miris, evo ja sam ga pripremio tamo da ga bacim, nisam, ali da ne mogu baciti u korpu jer smrće je korpa. Jest. Čovjek mi je radnik, ima druženje, bratsko, da li mogu njega tražiti da ostane u kući ako mi zatreba pomoći, ako je... Iako bilo radi đančića ima pravo žena. Baće žena ima svoje pravo. Ti imaš druženje, imaš predavanje, ali žena ima nakakvu potrebu da bude tu. I vidiš da je potreba na svom mjestu. Odstani svoj supru, pomoz joj. Da čini žena, ovaj žena je onda u tom slučaju znači samo je sluškinja koja se koristi, ništa više kao robkinja, nema prava nikakvi. Ima žena kako pravo bolesna, ne znam, boji se. Ima žena ima žena boji ne može, ne smije naveč jer dok padne mrak ona gori sa strese preživine nekakvu preživine nekakvu ovaj onu, onu, onu, traumu. Evo jedna od naših sestara je dole bila u boste u, u daji žena, ona je spavala u krevetu u kući sa svojim djetetom spavala. I ušli lopovi. U kuću i hodaju. Jeliko sad lopovi u on kad uđe, on bananu pojede i ostaviti on u lusku tako se slobodno ponaša, znači kao u svoje kući. On više ne preseže, ovaj ne boje se ničega pa ona spava kaže tetom spava i dole su oni kopali ona je to čula ali ona se nije smjela pomyeti pa ona kaže što se nije pomirla Allah zna kako će to završiti i oni su odradve što trebali, otišli ona i aj ti mene sad ubij da ta žena ostane samo najviše u kući žensko samo po priroda žene da ona samo najviše ostane u kući znači ne znam da blindiraš sva vrata i prozore znači ona ima nakon toga jer strah pa čovjek nema smjetje znači da stane sa svojom ženom ali ne treba znači ni žena da spriječava supruga Da ide na druženje, ako je li, korisno za njega, jer on na koje god druženje, braće, ovdje je taj suprug, njen, trebamo bi se vratiti bolji. Sa svakog predavanja gdje dođemo i vratimo se kući, braće, trebali biti bolji nego što smo došli. U mi je ovo izgubljeno vrijeme. I ako nas neće popraviti druženja, naša, bratska, znači ne mora biti predavan, da pijemo kahvu. I poučavaju našu vjeru, ako nas to neće popraviti, i naš ahlak, i naše međusobne odnese, ja ne znam što će nas popraviti. Bonton! zapadnjački bonton, da nam oni se vidi kako će vas popravet, po to nam je riješio naš, jeli, ova je li, ovaj, naša, naša, vjera nam je to riješio, Kur'an i Sunnet, jesno. Jedan je mojka me upitala, ovdje kaže s vama nekom šejih, jedan je mojka me upitala da li je loše biti nemusliman, kako da odgovorim mudro na ovo pitanje, a na kakav način se može postići mudrost inače, da li vam najgledišće. Jeste, znači, ljudi pitaju, ovaj, da li je loše biti nemusliman, Da da zađi dobro biti musliman, da je dobro biti musliman, pa ja pi bi on musliman. Pa tako, to dobro ja bi prvi bi bio musliman. Je li kažemo o tome koji odgovara, šta korec? Ja bi bio njemu da je dobro, ja bih bio ne da se može doći do Allahovog zadovoljstva. Nečim drugim, mimo odricanja i mimo držanja za islam, koje nije jednostavno pa sebi odabrao lakši put. Niko ne bi odabrao znači ovaj teži put. I mora znači čovjek kazati, znači otvoreno ljudima reći, a šta uzlišenje Allah traži, kakve su obaveze njegove prema Allahu i mora znači na mudar način naravno mora kazati znači da ono na čemu je ta osoba nije ispravno. Jer braci upakivati, pakivati, čovjek te pita, ovaj šta ti misliš o kršćanstvu? Da kažeš, pa u kršćanstvu ima stvari koje su lijepe. Ima kod mnogi ljudi ima morala, ima lijepe osobina, ima. Napraviš neke stvari oko koji se mi slažemo. Ali ja te ne pitam o tome, on te ne pita o tome. On te ne pita o o čemu se vi slažete. Mi se slažemo sa šijama, ali tako da imamo, uh, ovaj da je, da, je, da je blagost i nježnost od Islama. I slažemo se sa šijama da treba biti dobar prema komši. I slažemo se sa šijama ali tako da treba biti dobar prema ženi. I slažemo se sa žijama da se žena treba pokriti. O tako? A gdje se razilazimo? Oko Kur'ana. Je li potprav ne potpuno. Kako korist ja dođem i sjedim sa kažem i je pogledajte ljudi, kod šija ima jedan, dva, tri i nabrajam neke zajedničke tačke gdje se slažemo a zanemanim teme gdje se razilazi. A nije to problem, mi se od toga se slažemo sa hindosima u mnogim stvarima. Tako isto je ovdje, znači, da se, ovaj, da se kaže znači, osobi da čovjek ne može doći do Allahovog zadovoljstva nego onim čime Allah propisao. I kako Allah propisao? Allah je postavio na zemlji zakone. A ti mene reci vjera u kojoj ti vjeruješ ili ta nemuslimanska vjera dokle kakvi zakoni postaju kakva postaje znači pačele kako pravila postoje pa čovjek dužan znači da ukaže na, da je to da je to ovaj krivi put i da je to neispravno a ponekad osodi ako kažeš blago može će primati ako budeš grubli možda neće primati čovjek gleda znači to je mudrost i taktika u, u samoj davu u principu mora znači kazati šta su negativnosti znači ovaj pa da spomene negativnost i pripisivanja sina i Ovaj, omalovažavanje Allaha za ođele sa strane određenih ljudi ili ubiđenja i u tome nema ništa loše jer je to istina jer istina je da oni to rade od sestre i sina dobro dobro, dobro. A je čudosno. Ne može se, ovaj braćo, ne može se Allahov, Allahove granice se ne mogu preći nigdje, a da se ne pokažu negativnosti. Ne možeš ti živjeti kako se tebi dopadne i tvoji duđi radiš suprotno šarijetu i nakon toga ti ruže cvjetaju. To je nemoguće. Mora se pokazati negdje, mora i ovaj taj korov izići da se vidje znači, negativnosti ti postupaka. To je ovaj a pitanje glasi da su ashabi učili za vrijeme poslanika alayke, da su učili za vrijeme eselamu alej eselamu alejk eihannabi da su je dremi što akije poslanici sa preselom govorili eselamu alel nabi to je selamu alel nabi to je u trećem licu za odsutnu osobu Neka je selamat na poslanika, na njega tamo. A ovdje, selamu, neka je selam na tebe, o Allahu poslaniče. Pa kada dok je bio živ, govorili smo kao da mu se obraćamo. A kada je umro, i od mesu da ima predaja, kaže kada je umro, govorili smo ovako. Pa je rekao ovo. No, međutim, Omer je tešao, sam imbera, kao što smo kazali, poučio ashaabe i rekao je šta? Eselamu alaike, ejuhen nebiju, neka je selam, zate, o Allahu poslaniče. Pa je, vallahu, da ja vam ispravamo Ja lično. Ja, lično, meni se srce smirno na rečiva Ibn Mesoda, da učim u tom trećem licu. Zato što skažu Ashab, tako smo govorili nakon smrti, Omer jeste to poučio, a međutim, ovaj, šta god da se uradi, došlo je jedno i drugo, Ashabi bi se tu pobunili, kada je Omer rekao, a Ibn Mesod prenosi to da Ashaba. Znači, među njima samima je bilo raziraženje po tom pitanju, tako da, šta god čovjek da uradi, molim lahko da to menima smetje. Jesi? Mustafa, on je Mustafa s.a.v. u smislu da je on, el Mustafa, to je glagola, od glagola, a, a, a, jali, istafa, što znači odabrati. Pa je on, el Mustafa, on je posebno odabran. Jest. To je znači ime njegov, zato što je postanik, on je odabran. El Mustafa s.a.v. on je odabran. Jest. Ali je Muhammed i Ahmed po tijelu njegovat u Kuranu.